al partidei, cu un șut la vinclu din afara careului. 60.000 de, de spectatori au asistat la evenimentul de la Dortmund. Pentru Lucas Podolski a fost a 130-a selecție. El s-a hotărât să se retragă, deși are doar 31 de ani, pe motiv că și-a îndeplinit obiectivul la echipa națională odată cu câștigarea titlului mondial din 2014. CSM Digio Rade a pierdut pe teren propriu prima manșa finalei Eurocup la Polo 6 la 12 cu Ferenț Maroș Budapesta. Vicecampioană România a fost condusă în permanență, iar Gheorghe a fost cel mai bun marcator al său cu două goluri. Bihorenii au participat inițial în Liga Campionilor și după ratarea calificării în grupele principale au ajuns în Eurocap. CSM Oradea se află la prima finală continentală din istoria clubului și este prima echipă din România care joacă ultimul act al unei cupe europene la Polo după 1989. Returul de la Budapesta va avea loc la 5 aprilie. Vedeți că mai avem și alte sporturi. Da, ce Nu numai football și tenis. Uh -huh. Uite, polo. Na, finală europeană. Ce se mea Bravo, bravo. Bazine nu prea Așa e, da. Dacă Așa avem am și bazine, ziceam, câștigam cu pe euro. Vene, deja dacă, după luau, aia, ne luam am, amploare. Dacă am avea bazine, n-am avea apă. Și dacă ar fi apă, N-ar fi clor. Da, nu au avut la fi... Republica Fantastică la un dat? Dacă unde fi... au făcut bazinele alea și nu le-au au tras conductă? Da, nu mai știu. Nu a, a fost, fost. Da, da, plină țara da, de bazine da. fără apă. <laughs> și de bălți. E o Pe aceeași cu tine. și 20 de minute. It's a scene Patcho Boys. Succes 100% pentru piesa asta. Doi oameni am vizat în dimineața asta, Ambii au reacționat la Pet Shop Boys Diferit, e adevărat. Dar au reacționat bună dimineața, prieteni, ascultați de șteptarea. Avem și vești bune în emisiunea de astăzi, deocamdată vă spunem că centrul info informează că din pricina unei coliziuni frontale între un autotren și un autoturism, circulația rutieră pe DN7 Pitești Râmnicu-Vâlcea se desfășoară la această oră îngreunat pe un fir alternativ la kilometrul 104 în zona localității Argeșene, Valea Ursului. Înțeleg că sunt și două victime încarcerate, declarate, decedate. Mama, deci se mama. circulă greu dacă aveți informații de acolo sau chiar imagini ne puteți trimite prin WhatsApp la 0728 111 222. Le așteptăm și le dăm mai departe. Băi, cât, câte mii de oamenii ucit drumurile în țara asta firar să fie ca să nu mai vorbim de pagubele pe care le încasăm cu toții permanent e plin de gropi. În fiecare primăvară se întâmplă asta, descopim. vine primăvara, înfloresc gropile în asfalt peste tot, în toată țara, vine vine primăvara. Vine gropile și crapă, Răhații, mă scuzați. Da, crapă bieletele fuzetele, pivoții da. Nota de plată pentru mașinile stricate de gropile din drumurile României a crescut cu 75% anul trecut. Uh -huh. Asta nu știu dacă înseamnă că au fost mai multe gropi sau că... Mai oameni... mulți oameni și-au cerut drepturile. Da, că mai mulți oameni au dat în judecată statul, că poți da în judecată statul pur și simplu le repari pe la firmelor de asigurări și după aceea firmele de asigurări se îndreaptă împotriva companiei de drumuri. A, de ce și bine? recuperează cheltuielile. Nici măcar nu cu avocați, se ocupă ei. Dar da, asta se ocupă asigurare. Mm -hmm. da, dar trebuie să ai mașina asigurată, adică să ai casco, casco. cred că merge cu RCA-ul, trebuie casco. să ai casco și după aceea să te duci la companie și să spui, mi a rupt mașina mm -hmm. într-o groapă. Și ăla îți dă bani și după aceea... Da, uh, Nu e o sumă chiar atât de mare. 600... 66.500 de lei plătit anul trecut de CNAIR. Mă rog, fost o CNA DNR. În baza unor sentințe judecătorești definitive. Uh -huh. Asta e problema. Deci, în mod sigur, suma asta va continua să apară și în anii următori. Și poate S să crească. Da, suma asta plătită în 2016 este cu 75% mai mare față de cea din 2015 și economica.net care a identificat Subiectul a făcut și o statistică, a luat județele Să vadă unde sunt cei mai mulți bani plătiți Deci cum ar veni, unde și-au stricat oamenii mașinile cel mai tare din, din cauza agropilor Regionala Iași este campioană la creșterea plăților către asiguratori A plătit anul trecut 139.000 firmelor de asigurări Mult mai mult față de 2015 când a plărit 12.000 Deci de peste 10 ori mai mult, 11 ori mai mult Deci ce Deodată... s-au prins oamenii? În București s-au și casco, da. În București s-au plătit 122.000 de lei. Ceea ce mi se pare chiar puțin având în vedere 23 de sentințe. Având în vedere în București, da. da 23 de sentințe judecătorești. Deci domnul Luca, ia faceți dumneavoastră cât rezultă, în medie 6.000 de lei pe sentință cam așa ar nu? Cam așa, da. Clujul însă conduce detașat în topul direcțiilor de drumuri după valoarea plăților către asigurători. Cluj a făcut anul trecut plăți în valoare de aproape 300 de mii de lei către firmele de asigurare, mult peste nivelul de 120 de, mii de lei din anul precedent. Bine, într-un fel e și logic, pentru că în Cluj, cât te în să găsești un loc de parcare, lovești aceeași groapă de pe 5 ori, 6 ori. Auzi, la și cât atunci... e bugetul CNAIR sau cum îi cheamă anual ca să repare drumurile Cam astea, pentru că s-ar putea să fie pe profit, plătind doar unora niște daune, da. cum ar fi ăștia 600 de mii menos ca să zic așa, un miliard de euro pe an. A, păi un miliard de euro pe an se uită și spun, ia mă, ce avem noi de plătit? 600 de mii. Ha, ha, tu hai... dai seama câtă muncă, câți oameni trebuie să participe, să repare da. drumurile alea, câte da. firme trebuie să... Da, nu mai bine e. așa... Se uită în buget și zic, avem un miliard de euro pentru făcut drumul reparat drumuri. Repara drumuri. Da. Și pe de altă parte trebuie să mă punem asfalt în grup, că altfel ne dau oia în judecată și pierdem bani. Exact. Cât am pierdut? 600.000 de, de lei? Da. Ce ai făcut, mă? Da, Da, exact. Crec că au Lase, departamentul prognoza acolo. Știi <laughs> și, și da, Vasile Pierdere prognoze. Estimate. Pierdere estimate, da. da. De ce rostare să repari, te exact. costă mai mult să repari decât să plătești daunele. Nu luăm și noi niște prime la final de an, că suntem pe profit? Corect, da. Asta e vorba. Dacă reparăm, nu mai avem profit. Exact. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Moi Guran și Busy Day în 5 minute în Deșteptarea. La semnalul de concurs, treci pe verde. Făți primăvara primăvară în casă și grădină cu premiile Boș Verde. Ascultă deșteptarea la Europa FM. Prinde semnalul de concurs și trimite un SMS cu textul casă sau grădină în funcție de locul pe care vrei să-l transformi. Bosch te premiază la alegere cu scule electrice de bricolaj sau de grădină, aparate de măsură digitale sau mașini de curățat de înaltă presiune Boș Verde. Dă verde primăverii, împreună cu Boș. Tehnică pentru o viață. Detalii și regulament pe europafm.ro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 la ANG, vii și alimentezi Proiectele în care crezi pe repede înainte Pe repede înainte, da Detalii pe ang.ro Ascultă-mă Totul este conectat Căldură, grație, vibrație Și energia unei mulțimi În care dispar granițele dintre eu și tu Lăsând loc pentru împreună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 Ieft, Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de zeci ori diferența. De exemplu, pe 22 și 23 martie ai ulei sorii ca un litru la 3,49 lei și doradă proaspătă la 23,99 lei kilogramul. În plus, până pe 26 martie ai hoverboard Lex Go la 899,9 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună! Descoperă noul Golf cu Gesture Control Cu noi motorizări eficiente Traffic Jam, Dynamic Lights și Emergency Assist Și multe alte inovații Vino acum la distribuitorul Volkswagen din orașul tău Volkswagen, we make the future real Ia du-te mai încol. Ai șeful? Da Ia o gură de apă și începe să stropești. Roja, Mai cu boltă și rotește-te Clar dacă îmi puneți acolo, dau dire pe băncuță. Făți grădina ca meseria și vino la Brico de și ai pământ universal 20 de litri la doar 6 ,95 lei 95. Brico de Po, prețuri mici în fiecare zi.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 Protejați-vă sub tocul ușii, sub o sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vă tăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința. Nu fugiți pe scări. Nu folosiți liftul. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. România în direct, cu moi segurat Eu chiar am spionesc copilul Din curajitate am uitat un pic istoric și s-a îngrețit carnea pe mine Și aș vrea la le a, a, iată, iată. Vedeți sau... că sunt două lucruri diferite Pentru vârsta ei și n-ar fi trebuit să le afle De pe internet România în direct, de luni până joi La 1 și sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro 7.30 de minute, busy day la Europa FM, bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. L-ați văzut pe deputatul Alde care a protestat în chiloței și șoșețele în fața Parlamentului și-a arătat astfel susținerea pentru taricianu și evenimentul ar fi trecut, probabil ca un fenomen așa mai inedit, asta dacă cu doar o zi înainte un alt deputat nu le-ar fi vorbit celor de la adevărul despre soră și despre accelatoare de combustie în cazul colectiv, ah, și despre mitraliere asta după ce alt deputată l de se lăuda cu mitraliera lui de la Revoluție s-a dovedit că o cumpărase acum vreo 10 ani, dar o avea și era pe cât de funcțională, pe atât de ilegală. Și tot nu m-aș fi hotărât să vă vorbesc azi despre ceea ce o să vă vorbesc dacă un fost președinte al țării noastre, actual senator, nu i-ar fi spus unui actual șef de Camera a Deputaților, condamnat penal cei drept, că e porc. Țineți-vă bine, azi la Pastila Bizidei vorbim despre energii.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 Că țara e pe burtă și că o coaliție antieuropeană a ajuns la conducerea ei, fără să sufle o vorbă despre cum vom rămâne noi pe din afara UE și a NATO, asta e deja ușor de demonstrat. Luați declarația premierului Grindeanu, care zice destul de irresponsabil că nu face încheltuieli pentru armată doar ca să face încheltuieli. Cum așa? Păi e simplu. O largă majoritate a românilor crede că noi dăm bani din buget pentru NATO. Când de fapt dăm bani pentru armata română și dotările acesteia, care se socotesc în contul NATO că armata română, face parte din NATO. Dar când vine americanul și zice Vezi că rusul ne subminează democrațiile Cine nu dă 2% pentru propria armată pleacă din NATO Ce să-i mai explici domnului Grindeanu? Că toate ambasadele din București, inclusiv aia americană, trimit zilnic note către guvernele țărilor lor Cu ce porumbei scoate pe gură domnia sa? Nu, n-are sens Programele de achiziție au fost toate stopate, restul e vrăjeal. Dar asta poate da naștere unor energii cam negative. Apoi când vine ministrul Muncii și dă un mesaj de largă inspirație europeană, că salariile cresc chiar și atunci când un comisar european chiar provenit din partidul tău, Corina Crețu, te avertizează că se deschide Bruxellesul procedură de infringement, că unul și cu unul fac doi, iar tu te duci în bălării cu tot echilibrul economic, mai are sens să comentezi ceva despre intențiile găștii de la putere privind locul pe care îl va avea România într-un alt aranjament european? Nu, locul e clar, pe lângă. Dar și asta creează niște energii, nu tot negative. La fel cum ordonanța aia 13 a descătușat și chiar a augmentat niște energii negative create, da, cu puțin timp în urmă la alegeri. Curtea Constituțională, care are deja un număr de decizii și o practică pe imposibilitatea unui penal să devină ministru, se învârte în căldare de vreo două luni, amânând o decizie ce în mod clar va stârni și ea niște energii. Așa cum și deciziile de dezincriminare pasată ale abuzului în serviciu sau de atac nerușinat asupra procurorilor pe care le-a dat Curtea asta Constituțională au creat tot niște energii. Tentativa lui Șerban de grațierea corupților, cea de a referendumului pe care îl poate cere președintele, dar și atitudinea Deniznaia lui Liviu Dragnea, toate acestea ne fac să acumulăm energii negative. Toate negative. Poate vă întrebați cum arată în opinia mea o energie pozitivă. Păi uite, duminica asta este lumea pe străzi în mai multe țări europene pentru a da un semnal de păstrarea Uniunii Europene. Asta e o chestie pozitivă, chiar dacă în substrat și acolo este vorba de respingerea extremismului. La noi, națiunea devine din ce în ce mai energizată, dar negativ. Fiecare eveniment de ăsta, mai mult sau mai puțin mărunt, fiindcă un prin aprins sub unul de mămăligă. Și strângem, strângem energiei până or exploda toate, măturând în calea lor și guvern și populism și Constituție chiar, ca să avem și noi o mămăligă ceva mai pozitivă în final. Bizi de la Moise Guran. Mulțumim Moise la unul și un sfert. Așteptăm la România în direct la Europa FM. vara. Astă festivalul de shopping Half is Free ajunge la kilometrul zero al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă asta, de la ora 10, să cumper haine de la super branduri la, la jumătate de preț. Și tot sâmbătă, de la ora 12, suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea față în față cu margelatul Florin Piersic. La radio cu Andreea Esca Half is free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM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 Binecuvântat fie această casă și locuitorii ei A, ah, și la echipa națională Multe goluri să fie Suporterii de România se pregătesc de meci Pentru ei săptămâna asta la Penny Avem bergambir, bere blondă, 6 cutii La doar 11,95 lei Și Chiochips, 140 de grame Diverse sortimente la doar 3,45 lei Ofertă valabilă în perioada 22-28 martie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place Afacerea ta merge mai departe Cu Ford Transit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 Vrei să faci o schimbare și să dai un look modern casei tale? Mobilierul Perfect te așteaptă la Mobila Expo. Târg de mobilă cu vânzare între 23 și 26 martie la Expo. Toate tipurile de mobilier pentru orice buget. Eveniment organizat de Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România, Asociația Producătorilor de Mobilă din România și Asociația Clubul Român de Mobilă. Întâmpină primăvara cu zâmbetul pe buze. Vino acum în farmaciile Catena. La orice rețetă primești cadou o cutie de magneziu plus B6 de la Naturalis. Naturalis magneziu b 6 este un supliment alimentar pentru reducerea oboselii și susținerea sănătății sistemului osos. Farmacia inimii, Între 23 și 26 martie, la Rom Expo se lansează noile tendințe în amenajări interioare și exterioare. La Ambient Expo ai 4 zile la dispoziție pentru a descoperi creații spectaculoase în design interior și arhitectură pentru amenajarea oricărui spațiu. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Ambient Expo, 23-26 martie. Ești în căutarea soluției ideale de climatizare? Te așteptăm la Romterm în perioada 23-26 martie la Romexpo. Romterm, expoziția internațională pentru instalații, echipamente de încălzire, răcire și de condiționare a aerului. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Mai multe informații pe romterm.ro. Sociemo strighe mon cher. Eu ne poțim spune pe nume, Radu. Iar instructorul de surf spune smeul.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 Perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit în viața mea, zâmbind. Și nu te am mai pasat, nu te-ai uitat în spate. <fie> mi- spune inima, am fost doar pradata ta, că tu mi-ai spus povești. Fără să mă răscolești, și acum pleși ca și când mai cunoscut cum a te. O <fie> i lui meu, nu sunt ca altele. Tu faci așa mereu, Sunt nu derci, să mai ne Și pe mine vrei să fuș dar eu sunt legat de tine blacă dar vrei să pești dar fiecare pas sa simt în 10 seara, Spune cât de mult mă iubești că te frică să nu ne pierzi nici nu clipei am nochi adevăr și pe buze minciuni Stii ca o să stun într o zi de luni le bag acum pe toate în foi la printa iau și zburăm în Lasă-n urma mea, mi-e bine Le pun acum pe foi, le rupem amândoi Și acum le rup, le-arunc, le-arunc, le-arunc, le-arunc Și tot ce-a fost cândva, lasă-n urma mea, mi-e bine Mulțumim, Vlad, pentru piesa asta. Lidia Buble și Mateo, mie bine, 7 și 44 de minute. În București, un tânăr a fost bătut cu bâta de un taximetrist pentru că a cerut bon fiscal. Incidentul s-a încheiat cu victima care a ajuns la spital cu capul spart. Da, trebuie să vorbim în dimineața asta despre ce se întâmplă cu taximetrele din București. Poate și din alte orașe, deși înțeleg că numai în București este o problemă mare. Dragi taximetriști, ne sunteți dragi, știu că mulți dintre voi ne ascultă, știu că mulți dintre voi uh, sunteți oameni de treabă, dar, pe cuvântul meu, sunt niște specimene în businessul ăsta care vă fac de râs breasla. Și trebuie să vorbim despre asta și cu ascultătorii noștri și, și să încercăm să ne lămărim ce se poate face, pentru că serviciul de taximetrie, cel puțin în București, a ajuns absolut insuportabil. Nu mai poți lua un taxi, nu, nu mai există, să te urci în taxi și să pleci. Să te urci să-i spui dumă nu știu unde și la să spună am înțeles, la sfârșit să spună cât e suma și cu asta basta. Te întreabă, dar unde mergi? Da cât dai? Dar e prea scurt. Întotdeauna e prea scurt. Paris-Dakar ar fi prea scurt. Pentru... Sau dacă acceptă Paris-Dakar, răspunsul e, păi, dar îmi plătești și întoarcerea. Deci nu mai există serviciul ăsta care e reglementat de niște legi și unde ai un tarif reglementat care este afișat, e degeaba tariful ăla afișat acolo. Pentru că totul este așa, negociabil. Bun, care a fost incidentul cu tânărul ăsta? A luat un taxi din zona centrului vechi ca să ajungă în zona Obor, din capitală. Deci e o cursă rezonabilă pentru București. Uh -huh. Bun, taximetristul a zis da, dar i-a spus pe 25 de lei. Chiar dacă a pus ceasul, a zis că e prea scurt traseul. Din centru vechi în, la Obor, nu mi se pare chiar așa scurt. Bun, pe drum... Taximetristul a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină de poliție și tânărul client din mașină i-a zis, zis agentului. „Domne, vedeți că îmi cere bani în plus? La sfârșit, mă rog, agentul s-a uitat, a văzut aparatul de taxare funcționa, a spus, n-am ce face. Au mers mai departe, la sfârșit, pentru că n a vrut să plătească cei 25 de lei, tânărul s-a ales cu capul spart. Ia da, ia da 037. Da 0372 069599. În urmă cu ceva timp. Un alt incident povestit în Republica de Alex Livadaru, care spune așa. Are un prieten care avea o operație la genunchi. Se deplasează cu cârjele zice, a făcut o comandă cu o aplicație. A venit taxiul. șoferul a vorbit la telefon tot drumul, și la sfârșit pe aparat suma era de 5 lei și 80 de bani. Asta era 5 lei și 80 de bani. Ia, clientul i-a dat 50 de lei, o hârtie de 50 de lei cu gândul să-i lase 10. Și taximetristul i-a spus că nu are rest, și atunci acesta s-a început să scormonească și a găsit în buzunare o hârtie de 5 lei și una de un leu. I-a dat, Curs a fost 5 lei 80, el voia să-i dea 10, taximetristul a zis că nu are rest și atunci i-a dat câte da, cât 6. 6 lei. Și atunci ăsta i-a aruncat banii pe geam, l-a înjurat la a a demarat în trombă, strigând, mă scuzați, dă-te drec cu deolog, nu am nevoie de banii tăi. Lua v-ar de handicap și săraci care sunteți. Dacă n-aveți bani, de ce cereți taxi? Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Încă o dată, nu incriminăm în niciun caz toată breasla taximetriștilor. Mulți, e o meserie foarte grea, foarte riscantă, dar se mulțesc incidentele astea, sunt mai multe decât ar fi, cum să spun, natural statistic să se mai întâmple din când în când. Doamne, toată lumea are probleme. De ce și cum putem rezolva problema asta? Ștefan, bună dimineața! Bună, Ștefan! Bună, bună dimineața! Vă rog. A, și încurajăm și taximetriștii să ne sune și să ne explice care sunt problemele. Vă rog. Deci Știu eu ca și taximetrii. Așa. Uh, Serviciul public de transport persoane în regim taxi s-a da. deteriorat, datorită, da. nu datorită, din cauză da, că în București a apărut o firmă de taxi, nu-i dăm numele, se cunoaște și nu are acest drept deoarece legea taximetriei spune exact așa. Ai vorba de licențele, e vorba de licențele exact. date în Ilfov, exact. care merg București. Și, în București. Stai, stai, stai puțin, să da. explic uh, ascultătorilor despre ce este vorba. E un număr limitat de licențe în București. Cât e, Ștefan, 3.000? Numărul da. licențelor de București, câte da. sunt acum? Da. În jur de 10.000. Legal, nu? Câte Legal. Sunt? Legal, bun. Legal. E. Da. Nu mai știam că erau 10.000, ok, dar numărul este limitat. Se dau de la primărie și nu ia toată lumea. Exact. Dar în același timp există o firmă în Ilfov, unde sunt, din câte se știe și se aude, da. tot de interese da. al unor politicieni, care Așa. dă licențe la nesfârșit și oamenii aia de -a care își au licență da. în Ilfov vin de fapt da. și aglomerează piața în București. Da. Dar, da. dar de ce e asta o problemă? De ce face taximetriștii, de ce mulțește incidentele cu taximetriștii? Deoarece nu mai se fac bani, taximetristul devine recalcitrant, clientul este și el recalcitrant și ajungem la discuții inutile. Da, înțeles. ce nu înțeleg eu că, că dacă refuză aia 5-6 lei, da. până la urmă nu mai adun niciun bani. Oamenii spun așa, avem mai ține curse pentru că e concurență neloială mai mare Am și înțeles. atunci trăim cum putem, supraviețuim. Da, și taxele și sunt și algele el, NILFO față de București. Legea junglei. Alin, bună dimineața! Bună, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața! De meterie, taximetrist din da, București. te rog. Uh, vreau să-l contrazic un pic pe vorbitorul meu. Da. Uh, incidente de genul care l-ați uh, spus, uh, le fac și taximetriștii cu licențe de București. Da. Păi nu, el spunea altceva, că s-a deci... deteriorat atmosfera pentru că e concurență neloială și oamenii nu mai câștigă suficient și atunci, na, e ca atunci când nu mănânci. Bă, da, dar nici eu nu câștig banii care câștigam în 2008-2009, dar asta nu dă dreptul să mă confort cu clienții cum a făcut uh, taximetristul respectiv. Uh -huh. Deci totul ține de... Uh, cred eu că dacă ar fi un număr disponibil și care, la care să, într-adevăr, să poți să faci reclamații, respectivii taximetrii să fie sancționați cu anularea testatului, ridicarea licenței, uh -huh. atunci s-ar face un pic de ordine în taximetrie. Bun, deci un loc în care să reclamăm și să se reacționeze repede, că sunt diferite căi. Sunt la firma respectivă, aia suspendă câteva ore. E sigur că uh, suspendă? Da, suspendă câteva ore comenzile pentru da. numărul respectiv, până termină ei o investigație. Alexandru, bună dimineața! Bună, Alex! Bună dimineața! Salut, Alexandru! Tot, tot, taximetrii sunt și eu. Da. Da, într-adevăr, cred că respectivul și-a căutat-o. În primul rând, dacă vrei să mergi da. undeva cu taxiul și ți-a da. făcut un preț, nu te urci ci cizușa și te duci și cauti altă mașină. Da, dar, e legal, dar e legal să faci prețul nu, în afară nu, e, nu este legal ca taximetrist să te porți foarte civilizat, lucrezi cu omul, nu toți suntem la fel, chiar dacă omul îți vorbește cum îți vorbește... El Îl și ca lui, tu-ți de treaba ta, îl duci de trebuie, ți-a plătit și... Ok, dar stai puțin că nu înțeleg, colegi. explică cum adică și-a căutat-o, adică el a vrut să plătească tariful legal. De moment ce i-a spus 25 de lei, la nu era taximetist, eu consider un bagabond. Păi și dacă sunt, și dacă mă înțelegi, da, înțeleg. deci, Și a căutat-o clientul, cum ar fi. Zici, sti, tu n-ai făcut asta de niciodată să-i spui 25 de lei? Eu? Da. Nu, vă dau cuvântul meu de în ani de taximetrie n-am cerut niciodată. Zic da? că mergi numai cu tariful legal. Exact. <laughs> da, jură de pe roșu. Și... Am înțeles. <laughs> ok, mult, mult, poate taricum. chiar așa faci omul, de unde? N-avem da. să știu. Ilie, bună dimineața! Bună, Ilie! Bună dimineața! Salut! Da, cum v-a spus și colegul, e o problemă cu faptul în a ști să te urci într-un taxi și să identifici un taxi legal față de un taxi fals. Da? Sau... Uh, să luăm cazul respectiv pe care l-ați spus Cu Centrul Vechi da. De obicei, taximetristul Care nu lucrează la comandă Stă și așteaptă o cursă de genul ăla Adică dacă două, trei ore, patru ore Nu a luat nicio comandă E clar că va aștepta o cursă de 50 de lei da. abordarea, abordarea clientului Cât mă costă până la E greșită din prima Pentru că în secunda de, taximetristul îi va spune un preț Care o aranjează da, păi Și atunci cum faci? Te orice mașină și zi să plece? Dacă într o stație de taxi. În primul rând se spune dacă taxiul este liber. Se întreabă: Sunteți liber domnul? E liber. Și răspunsul să, stai ce? Nu știm despre ce vorbim? Întreb. E liber și te întreabă unde? Și tu îi spui că te întreabă... nu ce? Nu îi spui unde? Îi spui la obor. Șeful 25 de lei. Păi ei cursa 10 lei. Asta e, da. zice. Nu se urcă în mașină. Eu nu mă urca. Clientul o încurajează prin chestia asta din consumul ăsta cu preț, da? încurajează să se desfășoare mai departe activitatea în acest mod. Bine, deci punct okay, de, de vedere. Nelu, bună, bună dimineața. dimineața. Salut, Nelu. Bună dimineața. Salut. Vreau să spun că nu sunt total în dezacord cu ce a spus domnul, primul domn. Concurența, din cauza concurenței pe București, vedeți, domne, gata, serviciile se da. sunt mai poate. Nu, în principiu, concurența ar trebui să... Să creeze sau să dea, un, cum să spun, locale libere serviciilor de foarte bună calitate. Dar da, e, e mai greu cu problema prețul. Nu mai un pic, au un preț impus de 1,39 de bani pe kilometru în București, ceea ce e nasol. Adică orice zice e nasol. De bani. ăștia okay. e greu să faci business. Eu cred că totuși ar trebui blat în primul rând, autoritățile să controleze mai bine serviciile astea de taximetrie. În al doilea rând, cred că și impune un nivel de cunoștință sau un nivel de educație pentru fiecare uh, operator de taxi, lucru care la București sunt sigur că nu se întâmplă. Și eu am avut un incident de ăsta, am făcut un, o comandă pe o aplicație, a venit taximetru, mă rog, vreau să ajung la aeroport... Când deschid pe bagajul, pe bagajul era plin de vinarom, de ciment și zic, bine, unde îmi pun bagajul? Ce puneți-l pe bancheta din spate, nu e nicio problemă. Păi cum să pun pe bancheta din spate dacă eu am două bagaje, știți? Da. Adică ei vin total nepregătiți, îmbrăcat în ultimul hal, adică ceva de vacanță, așa, știi, în blugi, în da. pantalon scurt, mă rog. Taximetru murdar și atunci cum să mai apelez eu la un taxi din București, să nu apelez poate la o altă aplicație care e destul de cunoscută și blamată. Da, sunt din ce în ce mai înțeles. Multe. Bun. Bine. Eu rețin că e clientul de vină. Ne refuzând, mă rog, Cred că și răspunderea clientului de, da. să reacționeze când este abuzat de un taximetrist. Cred că e răspunderea și a noastră atunci când luăm un taxi sau când vrem să luăm un taxi și ăla încearcă să ne fură, să anunțăm undeva. Problema e că și răspunderea autorităților aici să facă acest acces la reclamație foarte simplu și reacția să fie rapidă că degeaba îți dă un număr de telefon unde sunt și nu răspunde nimeni, sau unde sunt și se declanșează o anchetă care nu duce nicăieri peste 2 ani că n a dus nicăieri. Deci cred că trebuie făcut ceva, iar municipalitatea are o răspundere pentru că suntem cu toții, indiferent de orașul în care trăim, cetățeni plătitori de taxe și avem dreptul la acest serviciu public în condiții de legalitate.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 În magazinele Flanco a început mare noire de primăvară. schimbă și tu electrocasnicele cu unele noi din ofertă și primești până la 30% reducere pe voucher. În plus, combina frigorifică indesit cu tehnologie les Frost este clar 1499 de lei. Iar dacă alegi plata în noi îți răspundem pe loc. Super ofertă Flanco!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 Aza? Mai cu boltă și rotește-te Clar, dacă îmi pun acolo, dau direc pe bancuță. Făți grădina ca și Vino la BricoDepo și ai pământ universal 20 de litri la doar 6 ,95 lei! 95 Brico po, Prețuri mici în fiecare zi! Mașina ta Ford te pune în mișcare! Te duce la serviciu și te aduce acasă indiferent de cât stai peste program. Te duce la sală, la cumpărături, la mare, la munte, la țară, la bunici, la întâlnirea de care era cât de ce să uiți! mulțumește cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA! Include verificare, puncte cheie și diagnoză. Schimbulei și filtrul, lei, schimb filtru aer și manopera detalii pe Fort.ro. Hei, hai să-ți dau un punct. Mulți supereroi ai sănătății se ascund printre legume obișnuite. Unul dintre ei este chiar ardeiul. Indiferent dacă este capia, iute sau gras, roșu, galben sau verde, ardeiul are un conținut bogat de vitamine, minerale și antioxidanți. Pentru surse proaspete de sănătate, la piața Lidl ai 20% reducere pentru tot sortimentul de ardei proaspeți. Piața Lidl. Prospețime zilnic pereții din odaie ce și-au pierdut din luft, de luciul de altădată Să le dăm și să-i facem iarăși fără de fată Unele lucruri chiar merite schimbate Acum ai vopța lavabilă Max Weiss de interior 15 litri la doar 69,99 lei Cumpără și online pe www.practicăr.ro la, casa, la... Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile.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 te așteptăm la Metro! Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază de cittimație de client. Hrănirea exclusiv la a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri maxime astăzi între 14 și 25 de grade, mai scăzute însă în zona de litoral spre 9 grade, izolat în vestul și nordul, în nordul țării apar averse și descărcări electrice în restul teritoriului soare astăzi. Vreme frumoasă și foarte caldă pentru această perioadă din an și în capitală, soare și 20 de grade maxima anunțată azi pentru București. Informații despre cei doi români răniți în atacul terorist de ieri de la Londra. Unul dintre ei, cel mai probabil o femeie, este sp spitalizat în continuare în stare gravă, iar celălalt a fost externat, anunță Ministerul de Externe, într-un comunicat oficial. Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, spune aseară că femeia rănită are multiple leziuni și fracturi. Ea a fost lovită cu mașina de atacator pe podul Westminster și a căzut în râul Tamisa. Bilanțul oficial al atacului de ieri, 5 morți, printre care și atacatorul și aproximativ 40 de răniți. Îl ascultăm pe ce. Ioana. În atacul din capitala Marii Britanii au fost răniți și doi turiști români, un bărbat și o femeie. Ambii au ajuns la spital. Ministerul de Externe informează în această dimineață că unul dintre ei se află încă în spital în stare gravă, dar celălalt a fost externat. În continuare, cetățenii români care vor să afle informații pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Marea Britanie, pe care le găsiți pe site-ul nostru știrile <trui> Atacul din Londra a avut loc în jurul orei 16.40 ora locală. O mașină a intrat în plin în oamenii care se plimbau pe podul Westminster. BBC prezintă imagini cu o femeie care cade de pe pod în râul Tamisa. Ambasadorul României la Londra Dan Mihalache spunea aseară că femeia din România a fost recuperată din apele râului și transportată la spital. După ce a gonit pe pod, atacatorul s-a oprit cu mașina în gardul sediului parlamentului, a intrat în curte și a înjunghiat mortal un polițist care i-a ieșit în cale. El a fost identificat, dar poliția nu vrea să ofere detalii despre cetățenia sa. Peste noapte au apărut informații neconfirmate oficial potrivit cărora el ar avea trăsături asiatice. Premierul Tiriza May a condamnat în termen duri atacul. Am cerut reuniunea de urgență a Comitetului Guvernamental Cobra. Detalii despre atacul terorist, bolnav și depravat continuă să apară. Nivelul de amenințare teroristă va rămâne sever, a spus a seară șefa guvernului de la Londra. La București acord semnat seară între conducerea CFR și sindicate, înțelegerea este menită să asigure activitatea feroviară până la semnarea noului contract colectiv de muncă la începutul lunii viitoare. Ieri angajați din aproape toate regionalele au organizat un protest spontan de câteva ore, timp în care circulația trenurilor a fost dată peste cap. A seară ministrul Transporturilor Răzvan Cuc le-a transmis sindicatelor feroviare că în bugetele CFRSA și CFR Călători sunt prevăzute creșteri salariale. Înțelegerea în Chiata seară va acoperi perioada până la semnarea contractului colectiv de muncă și garantează drepturile salariale ale angajaților CFR, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Oana Brânzan. Păstrarea drepturilor esențiale pentru salariați, cum ar fi sporurile, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă și ajutoarelor sociale. S-a stabilit ca după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor pentru Consultare Publică, administrația și reprezentanții salariaților să identifice și să promoveze o grilă de salarizare bazată pe coeficienți de erarhizare, care să reflecte în mod echitabil importanța funcțiilor și a meserilor la compania CFRSA. Pe de altă parte, mecanicii de locomotivă ar putea să declanșeze astăzi acțiuni de protest pentru că la miezul nopții l-a expirat contractul colectiv de muncă. Polițiștii pichetează astăzi sediul Ministerului de Interne între orele 10 și 14, sindicaliștii cer salarii mai mari după modelul celor acordate în sistemul sanitar, dar și altor categorii de bugetari. Acțiunile de stradă vor avea loc trei zile la rând, astăzi, mâine și sâmbătă, chiar de ziua Poliției Române, când va fi organizat un meeting de amploare, așa cum anunță reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor Prolex și ai Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Mitingul de sâmbătă se va desfășura între orele 10 și 12. În fața Ministerului de Interne și va continua cu un marș până în piața Victoriei, unde polițiștii vor rămâne până la ora 16. Cabinetul Grindanu anunță că va trimite încă aproape 100 de microbuze școlare în Republica Moldova. La ședința de guvern comună de astăzi va fi actualizată lista localităților care vor primi aceste microbuze. Autovehiculele vor fi livrate peste prut în cel mult trei săptămâni, a declarat vicepremierul Sevil Scheideh. Am agreat donația a 95 de microbuze 16 plus 1, microbuze pentru transportul elevilor, ele sunt deja achiziționate, sunt pregătite, mai urmează doar să le transportăm către Chișinău, deci sperăm că în maxim 3 săptămâni aceste microbuze să ajungă în piața mare din Chișinău. Ședința de Guvern Comună România Republica Moldova are loc astăzi la Piatra Neamț de la ora 12. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro, noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Bogdan Stancu nu putea fi recuperat la timp și a părăsit aseară cantonamentul echipei naționale. El a venit accidentat la lot, iar staful medical a hotărât acum să îl trimită înapoi la Bursa Sport pentru recuperare. Absența lui Bogdan Stancu a fost acoperită din timp prin convocarea lui Gheorghe Grozav. Tricolorii își continuă pregătirile la Mogoșoaia. Ieri au exersat scheme de joc și executarea fazelor fixe. Amintim în meciul România-Danemarca se va juca la Cluj, duminică de la ora 21.45. Luni seară, o video. Nițoaia va analiza meciul la tribuna 0 cu fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica. Germania și Anglia au jucat un meci amical cu prilejul retragerii lui Lucas Podolski din echipa națională. Atacantului Galatasaray a marcat spectaculos unicul gol al partidei cu un șut la vincul din afara careului. 60.000 de spectatori au asistat la evenimentul de la Dortmund. Pentru Lucas Podolski a fost a 130-a selecție. El s-a hotărât să se retragă, deși are doar 31 de ani, pe motiv că și-a îndeplinit obiectivul. La echipa națională odată cu câștigarea titlului mondial din 2014 Auzi la da, înțeleg apropo de fotbal și de echipa națională Că au exersat niște scheme de joc și ăștia amicii de la echipa națională da Înțeleg că în avion O mică aniversare Patric Petre Împreună cu Une niște tovarăși Unetăcearul, Da, patru dinamoviști Au exersat cu whisky Whisky Cola Sau ce o angenul ăsta Bă, na. Sunt Și tine, că le-a ieșit Adică ani... înțeleg că le-a ieșit bine de tot Poate e doar o greșeală Că rău, sunt copii na. No. Da Știi ce zic E ilegal să bei un avion Dacă nu-ți dă stioardesa. Păi dacă... la a dat, deci au făcut-o legal, au exersat legal. -au -au ascuns, nu au că s-au ascuns, au luat, luat din Europa. Nu, da. păi de-aia, dacă le dai nu se afla, probabil. Da. Nu, nu ai voie să bei, dacă bei, n-așpa. Adică... Veselie mare, oricum. Poate să fie incident urât. Da. Poate pot să pună avionul la sol și să te evacueze, dacă Doamne, bei așa, pe-a pe spus. să de... ajungem până acolo. Avem Republica Fantastică România. Ce... ce calitate trebuie să ai ca să fii șeful hoților? Um, să poți aplica legea sau nu.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 Vrem să fiat, să trăim trăim viața film regia, Și scenariu să le semnăm noi. Unde semnez că te am voie pe ziua de azi ești cam cât ai. E tare când ei și rău când ai plus că dacă stai cu frica, nu pică nici o mă, -mă fiindcă fiindca n-ai mă Vrei să fi culta, ce vrei să fi pur. Pagă sale de luni ca vrei să fi dur Influențe în e greu să fii pur, că te aud uneori, îmi doresc să fiu sur, de alte ori la cate îmi doresc să fiu or Unii, am zicea vreau să te știu om să te știu dom, dar nu ma știu eu, Si fara buletine poate mai greu. nu mai știu de unde zi. Nu mai știu cine sunt Sau de când sunt pe pământ Doar un lucru ca Că se mă cu tine Și poți să-mi dai buletinul tău Că nu se prinde nimeni buletin, Nu mai știu de unde vin Nu mai știu cine sunt Sau de când sunt pe pământ Doar un lucru ca Că se mă cu tine Și pot să-mi dai buletinul tău În jurul meu alte versiuni de eu Mă întreboar așa vrea noi Sau așa vrea Dumnezeu Același păr, aceeași față Aceași ideal în viață Uite cum o uce, limpede Se pierde în ceață Cu buletinul pierdut Sunt o mână de lut, Pe care o modelează Alții cu vor Uite ce-au făcut din mine O făcut un în tine Mă confundă cu oricine Mă mută dintr-o parte, ta, Așa cum le convine Pierdut, buletinul Să-mi taie buletinul tău. Hey, ok, ok, o cine sunt și ce vreau? Sunt ce am cumpărat, sunt ce beau Sunt ce am parcat, unde stau? stau Astea doar redau că de mici suntem. Și n-ai ce să zici, că între am Șanse vin, te ofici când trec, mai bagi un cântec, mai bagi la pânte, că suntem. Și ne ghidăm după unul după altul, dar unul și altul au o dar tu nu trebuie să te de mult de lasă Tu văd din banul un munte acasă, vorbă de fumător, cui pasă, porcu vită, poim plastic, poim plasă, scos pe masă. Atut tu cine ești? Cui pasă? buletin, nu mai știu de unde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 Și poți să-mi dai buletinul tău Că nu se prinde nimeni Eh, nu se prinde, se prinde 8 și 12 minute Republica Fantastică România La Europa FM Da, astăzi aflăm ce mai poți face dacă ești șef de post Poți da diverse autorizații De furt Ca în România da. în an, Nu știu dacă e numai în România Bă, dar în România e sigur uh -huh. S-ar putea să mai întâmple și în alte locuri În 2012, comuna Braniștea din Bistrița Năsăud S-a pricopsit cu un nou șef de post bucurie, speranțe mari, ca la început de drum, da, a venit părățistul. Da. Mă rog, S-a bucurat și nou șef că primisem moșie cu livezi, livezi de cireșe, acolo e patria patria cireșelor, așa se spune, 80% dintre locuitori trăiesc din asta, din livezi de cireșe și din ce fac după aceea, că fac gemuri, dulcețuri și mai ales horing, <laughs> Combinații, da. Da, adevărul relatează toată această istorie. Deci 80% dintre locuitori trăiesc din livezile de cireșe și din 2012 și șeful de post tot din asta a trăit. Procurorii spun că în scurt timp șeful poliției și-a organizat o rețea de hoți recrutați dintre asistații sociali din comună. Oamenii de acolo spun că asistații sociali erau obligați să fure fructe pentru el din livezile sătenilor. Știi că e o veste și o veste bună aici. I-a pus putezi? în sfârșit cineva pe asistație socială la muncă, adică da. cineva a găsit tac de cojocul. Deci el, dacă era șef de post, i-a strâns pe ăștia. vă voi ce faceți aici? Nimic. Nimic. Ia merge și aduceți niște cireșe. Păi sunt păzite, pe. vă descurcați, cine le păzește? Matale, aia, aia, da. Fructele mai apoi ar fi fost transformate în horincă, alcoolul fiind transportat la tatăl omului legii. Cum sună asta care locuia în Târgu Mureș omul avea sarcina să comercializeze după aceea la negru alcoolul produs de polițist. Deci rețea de contrabandă cu alcool și evaziune fiscală Eventual asta. și cu girofarul. Da. Păi asta, polițistul transporta horinca de la cazan la locuința sa chiar cu mașina de la poliție. Deci avea prioritate. Da. De unde am mai auzit noi asta cu alcool transportat cu mm -hmm. mașina cu girofar, de la locul de muncă acasă. Sună cunoscut. Da. Aia se întâmpla din cotroceni în primăverii, dar mm -hmm. era deja în stomac. <laughs> Într-o vreme. Asistații sociali care nu mergeau cu ghirimele la muncă la polițist erau pedepsiți cu amenzi sau cercetări penale. Zai Uite, băi, un om serios. Nu vrei să muncești? E amendă. Mm -hmm. Adică nu așa muncești când vrei. Frate, e obligația să muncești mm -hmm. pentru mine. După nu e vrem. totul. Polițistul se mai ocupa și cu confiscarea de camioane și căruțe cu lemne. Bun, probabil că acolo oamenii mai luau și ei lemne din pădure, cum se face de obicei în astfel uh -huh. de zone împădurite și polițistul îi știa. Dar ce făcea polițistul cu lemnele confiscate? Le vindea la negru. A -a -a. Adică, se cât de frustrant, le valorifica. Le valorifica la da, Cât de frustrant trebuie să fie. Te duci și tu și furi lemne din pădure, o căruță de lemne și te oprește poliția... Și ți le fură el, adică ți le fură <laughs> da, poliția. Și ți le vinde, adică voi tu să le vizi, dar uite, ai muncit pentru el. De asemenea, le mai folosea pentru încălzirea sediului poliției și a locuinței de serviciu. Deci uh -huh. nu le vindea pe toate. Un sătean căruia polițistul i-a confiscat la un moment dat o mașină cu lemne spune că acesta n-a mai predat nicăieri după aceea lemnele. Treaba asta o face el de 4-5 ani de zile, spune acest sătean. Nu se poate să confiști în mașini de lemne și efectiv să nu le predai niciunde. Da, în ce deci oamenii erau supuși revoltați. Da, bă, asta mă Băie, deci, Oamenii chiar s-au revoltat în comuna respectivă. Uite Ne-a ne ne confiscat lemnele de le-am furat. Da, da, da de, de ce le-a furat predat. el? Da. Adică, am și înțeles. El nu le-a mai predat. Da, pe ce faci? Tu furi? <laughs> ce? Furtul e este incompletabil. ce fabulos? Da, ce, ce frumoasie. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even. Avem bătălia sexelor în câteva minute, 8 și 16 acum, trimiteți SMS cu tarif normal la 1.769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și avem o tabletă de dat și în această dimineață, 1.769, deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes!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 Ieft, okay. Te provocăm să găsești în altă parte mai ieftin decât la Carrefour. Dacă reușești, îți dăm de 10 ori diferența. De exemplu, pe 22 și 23 martie, ai ulei sorica un litru la 3,49 lei și doradă proaspătă la 23,99 lei kg. În plus, până pe 26 martie, ai hoverboard Boxer Go la 899,9 lei Carrefour pentru o viață mai bună.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 Bobiță, nu. Îmi pare rău că am vocea. Și mie. Facem pace? Pace! La INGV și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro. Vrei să cumperi mai mult și să plătești mai puțin? La Metro ai prețuri de nerefuzat lună după lună. Până în 29 martie, ai farfurii și căni din ceramică diverse modele, la 2 lei de bani bucata și pentru oricare combinație de 8 bucăți, prețul pe bucate devine doar 2,39 lei de bani. Metro, partenerul afacerii tale. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 Magazin, să ridici la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 800 de lei reducere la mașinile de spălat Hotpoint. Alege mașina de spălat Hotpoint, capacitate 7 kg, clasă A++ și 5 ani garanție la numai 1099 de lei, preț la schimb. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 Tight. The way I did before I overdosed Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Ooh, it's such a shame We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore, we don't talk anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for? Ooh, we don't Fuck anymore like we used to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 Nu like we used to do we don't talk anymore just si 25 si turul României la europa fm cea mai bună creștere de salariu e aia surprinzătoare, care în așa și mai rămâne și secretă, normal, față de toată lumea. În luna decembrie anului trecut, salariile angajaților Consiliului Județean Argeș și-au fost. Triplate. Wow, băi, noi ne-am angajat unde nu trebuie, pe cuvânt. Totul s-a făcut asta. în mare secret, de asta zic că e cel mai bine. Deseori, nici de vestele n-au știut. Uh -huh. Deși președintele Consiliului Județean Argeș spune acum că a luat decizia de majorare a salariilor, întrucât există posturi libere în instituție pe care ar vrea să fie angajați profesioniști și, ca urmare, salariile trebuie să fie. Pe măsură. Ah, deci asta e scepticul. Da. Ăștia erau niște amatori până acum. Da, le dădeam da. 2 lei. Băi, foarte bine. Le-am triplat salariile Așa. ca să-i angajez pe aia care da. chiar se pricep. Ana Sorescu știe ce se întâmplă acolo. Bună dimineața, Bună dimineața. Ana. Te ascultăm. Am. Bună dimineața! Dacă se credea că nu sunt prea mulți români fericiți, să știți că există totuși, așa cum ați spus, un grup compact de angajați care mai tădansează de fericire. Uh -huh. Șefii de serviții din cadrul Consiliului Județean și au ajuns să fie plătiți după majorarea salarială făcută în mare taină luna decembrie 2016, cu 7.000 de lei pe lună, iar secretarului Consiliului Județean Argeș este oferit un salariu lunar de 12.228 de lei. Uh -huh. La aceste mării acordate de conducerea a de se mai adaugă creșterea salarială de 20% oferită de guvernul Green de anul în luna ianuarie. Majorările din luna decembrie au fost făcute în mare taină, dar odată ce s-a aflat despre ele, președintele C. Jargeș Dan Manu spune că ar fi operat astfel de majorări, nu neapărat pentru cei care sunt deja angajați în instituție, ci mai ales pentru cei care urmează să vină pe posturile vacante. Niște nepoți. A... Da. Nu e pentru noi, e pentru urmașii urmașilor. Exact. Da. Pentru aceste locuri libere, Manu ar vrea, cel puțin la nivel declarativ, niște profesioniști care, în opinia lui, nu vor veni dacă salariile nu sunt suficient de mari. Adevărul Secretizarea... că și în București nu poți să angajezi un profesionist fără 20-30 de mii de lei, n cum. Bani în <laughs> Secretizarea... mână, pe cartea de muncă, ce să mai... și aici, asta e... da. Secretizarea acestor majorări nu a fost încă explicată, pentru că a luat decizia de a suspenda ce conferința de presă evident. Uh -huh. Păi, firește, cum adică si zmărește salariul, normal că trebuie să rămână secret. Vrei să afle nevasta? Da. Și trebuie să tai de undeva, <laughs> tai de la presă. 8 da. și 28 Ana Sorescu, mulțumim tare mult. Mulțumim. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Păi primăvară în casă și grădină cu Boș Verde. Europa FM și Boște te invită la concurs. În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul casă sau grădină în funcție de locul pe care vrei să-l transformi în această primăvară urmat de numele tău și localitatea din care ești. Dacă mesajul tău este cel norocos, va fi extras prin tragere la sorți. Noi te sunăm să ne povestești la ce transformare te-ai gândit pentru casa sau grădina ta și câștigi pe loc produsul Boș Verde potrivit pentru proiectul tău. Poți alege pre premiul dintre scule electrice de bricolaj, aparate de măsură digitale, scule electrice de grădină și mașini de curățat de înaltă presiune Bosch verde. Mai multe detalii și regulament găsiți pe europafm.ro. Mult succes. Tu cum mai scrie? Aș scrie corect românește și da. cu litere de tipar. tu ai scrie grădină. Așa? Vlad treanu. Eu la scrie pe toate. corect de toate, da. Asta îți scrie tu. Da. Eu scrie cu casă, de exemplu. Da, hai să vedem. 1769 așteptăm mesajele voastre. Ne vine primăvara? Să înceapă renovarea. Koeber, producătorul de lacuri și vopsele din România, te întreabă: Primăvara asta, ce culoare ai vrea pentru casa ta? Păi, cred că... Ascultă deșteptarea la Europa FM Prinde semnalul de concurs și trimite un SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul culoare însoțit de răspunsul la întrebare să câștigi un kit de renovare de la KÜBER. Ce culoare are casa ta ideală și de ce? Detalii și regulament pe europafm.ro La Metro prins cele mai bune oferte la pește. Între 23 și 26 martie. Metro îți oferă dorada regală. calibru 400-600 de grade origine Grecia la 19 lei și 99 de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 Hai la Mega Image, unde te așteaptă toți ștrufii din colecția Mega Pops! Acum poți i pe toți la un loc! Pe tata ștruf și ștruful cochilari și pe ștrufița și ștruful bucătar! Colecționează toate cele 48 de figurine Mega Pops! Unele sunt normale, altele mai speciale! Le găsești pe toate doar în magazinele Mega Image și Shop Go. Vino între 23 și 26 martie la Romexpo Și participă la Construct Expo Târg internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcții Eveniment organizat de Romexpo În parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România Mai multe informații pe constructexpo.ro Construct Expo 23-26 martie la Romexpo Ești pasionat de istorie? Îți place să privești în trecut și să descoperi poveștile din spatele obiectelor? Te așteptăm la Antique Market Între 23 și 26 martie la Romexpo. Romexpo, eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România, Antic Market, 23-26 martie la Romexpo. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se a su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Esta ropa ta gitana, que yo sempre cantare, pero lo sempre cantare, pero lo sempre cantare. Eta rumba ta gitana, yo que yo siempre cantare. Cuando se inma de dolores, cuando se hicimos, cuando se inma la subela, cuando se invalabore, cuando se inma de adoles, cuando se hincha mal, cuando se inma la su vela, cuando se irma la, -la motore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana, ellos siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taita lo que yo siempre cantaré Que solo vive enamorado Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. baila mei, esta rumpa ta guitarana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rompa ta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quemaba amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala, dolores, cuando se marea dolores, cuando se quemaba amor cuando se inmara su vela, cuando se inmara dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba taquiana, esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, Esta rumba taquiana.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 Ole, 8 și 38 de minute la Europa FM, avem bătălia sexelor, ne batem în răspunsuri corecte. Corina, bună dimineața! Hei, bună! Bună dimineața! Bună, bună, bună e vremea dimineața. la Timișoara! Este frumos, este cald și soare. Cum mai e plesca în... vița la Timișoara? La timișoara. A Corina, Valentin, unul din, din voi aveți radioul aveți... prea tare și ne auzim cu ecou. Da închideți-l de tot, ne auziți la telefon. Valentin, Slobozia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, domnul Valentin. Aici știm, e frumos, a? la Slobozia frumos, e treabă. Da. Bine, mare. E trafic în Slobozia la ora asta? Este, este. E, Bune? Asta, domne, înseamnă că gata, trăim bine. Bun, Corina, Valentin, cine începe? Suntem apătorină. <laughs> Bătaie pe începutul ăsta Bine da. Da. Corina, fii atentă, întrebare pentru tine În ce, oraș, în ce oraș Se află Marele Muzeu Ermitaj? Sanct-Petersburg Așa, Sanct-Petersburg, un oraș altfel foarte frumos Valentin Cum l-a chemat pe ultimul Țar al Imperiului Rus Ucis împreună cu toată familia în 1917 De revoluționarii bolșevici ultimul... Ru? Nu, Nicolae al doilea. Corina, ce este un cacadu? Bă, ce, ce este un cacadu? Aha. Un cacadu. Un cac ce este el sau ea? Un animal? Mai precis, te rog. Uh, cred că este un fel de ursuleț panda. Tip, nu ursuleț panda, un ursuleț de copac, cred. <laughs> Da, e de copac, dar nu e ursuleț. Este de copac, dar este papagal, deci este o pasăre. <gri> <gri> Asta cu ursulețul de copac, dacă avem noroc, intră în promo. <gri> <gri> Valentin, Valentin spune-ne ce este un emu. Un emu este un struț. Așa, o pasăre de talie mare din Australia. Mare, da. da care care se cu struț. Cu struț. Așa, da. E doi la, la 2, e 1 la 1. Corina, spune în prin ce trecătoare se face legătura dintre Moldova și Maramureș. Prin ce trecătoare se face legătura din Moldova și Maramureș? Da. Prin ce trecătoare se face legătura dintre Moldova și Maramureș? Nu, a? Nu. Mamă, ești competitivă rău. Pasul prislop. Da, Pasul Pasul prislop. Nu mai, pasul prislop am zis. Pasul prislop. Pri, nu pi, pri. Pre -slop, pre -slop. Bine, Valentin, cum se numește trecătoarea care asigură legătura dintre depresiunea Dornelor și depresiunea colinară Transilvaniei? Nu mm. știu. Pasul tihuța. Dar de și nu mai numi și pasul bârgău auzi tot timpul. Da. Bun, sunteți la a, egalitate! Până. Da, bun, Ia să Exact cum noi. îi place lui, la egalitate. Mergem mai departe. Corina, cum îl chema pe liderul faimoasei trupe The Doors care a murit la Paris la vârsta de numai 27 de ani și În condiții suspecte. Uh, liderul uh, uh, uh, the, doors. the Doors. Da, liderul, hai. Liderul. E, un Nimic. Zero. Jim Jim Morrison. Jim Morrison, au o greu cu Google, ăla. Yeah. Valentin. <laughs> În ce țară s-a născut faimosul cântărești și compozitor Bob Marley? Uh, în America. În Jamaica! No, în Jamaica. Jamaica. Jamaica! Aproape Valentin, da, Corina Mulțumim. câștigă! Am tableta câștigat. merge la Timișoara <gri> Valentin, mulțumim <gri> foarte frumos Grijă mare cu traficul din Slobozia Corina, ai câștigat, bravo, bravo Mulțumim frumos cu Felicitări plăciere. Corina, bravo, felicitări Ai luat tableta în dimineața asta Știu, urmează concursul Bojverde. Verde Sunteți pregătiți, v-ați înscris Însă, am să vă invit Mai ales dacă sunteți în mașini Să dați radioul puțin mai tare Piesa asta o să vă ducă la serviciu în condiții optime De la Armin Van Buren avem I Need You Scrie 2017 pe ea Tare, tare, tare Cu Europa FM 8 și 42 de minute pieasa asta. 8 și 45 de minute. Știi, asta e una din piesele alea de mea și dorit să pot să cânt. Da, ca ai? să pot să cânt și eu. Ok, Am... trebuie să știm mai degrabă să programez computere și <laughs> deci Băi, omul ăla, Stegar, binvan nu are piesa, dar da, da. Gary Bay și Olaf da. Blackwood de ăla cum îi cheamă, luxe, ei au făcut piesa. Da, sigur, vocea te impresionează pe tine aici. Da. Bine, hai să revenim la ale noastre. Au trecut cele 10 minute pe care le-ați avut la dispoziție ca să ne trimiteți SMS, cu casă, cu grădină. Puteți câștiga premiul zilei de la Bosch Europa FM, un produs Bosch Verde la alegere. Rămânem în București, stăm de vorbă cu Viorel. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor. Casă sau grădină? Ce i-ai trimis? Grădină. De ce? Ce a, vrei să faci? M-a pasionează grădina, chestia zic. m-am mutat de vreo 2 ani la curte și Mama, exact pasionat. ca Vlad. Da, e atât exact de pasionat de grădină și a angajat un grădinar, M vacoase M-a angajat un grădinar. Da. Am deja o firmă, da, E pasionat, stă și să uite la oamenii cum muncesc. Nu e chiar așa. Da, de la etaj, și că se vede e vedere panora e vedere panoramică. Nu doar da, am da. angajat niște oameni care odată pe lună vin și tun iarba. Da. E pasionat lui e? <laughs> Bine, tu ce faci din pasiunea? adică ce vrei să modifici sezonul asta? Uh, ce să modific? Gazonul Așa, Cum arată da. grădina? Absolut tot. Am înțeles. Uite, poți să iei o mașină de tuns iarba dacă vrei, sau un trimor sau mașina de curățat cu presiune, cu apă, un semn de da, mă gândeam uh, foarte serios la mașina de curățat cu presiune. Da, uh -huh. păi normal, ești pasionat de grădină.. Da. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nu, dar celelalte le-am le cam achiziționat, Aha. mașina de tuns iarba, trimărul. Am înțeles. Da, Celelalte sunt Bine, perfect, Viorel, ești, ești foarte bine Ai un produs Boș Verde care să te ajute Felicitări, fă primăvară în casă și grădină cu Boș Verde Și ascultă și mâine deșteptarea pentru un nou premiu Care să te ajute la transformările în casa sau în grădina ta Bună dimineața! Waiting for so dark, now there's light where there was pain now there's joy where there was weakness i found my strength oh in the eyes of a boy și De, Hescam, indian. 8 minute au mai rămas până la ora 9. Cât bani avem azi? 3200? 3200. Astia un presiune presiuni fără precedent, da. dragi ascultători. Mie mi se pare că întrebările lui Luca sunt prea simple. Da, mă rog. E mi se pare că sunt prea complicate. Da. Deci de eu vreau de să dau bani. bani. Nu mă locul meu să nu fiți. Da. Da. Bine. Pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți smartphone pe Android. Știu că sunteți majoritatea. Google Maps uh, oferă acum pe Android o nouă facilitate. Te ajută să uh, îți marchezi locul unde ai parcat mașina. Asta în Google Maps. Nu, e o chestie nouă în care pui tu punctul. Aha. Că până acum sistemul reținea automat, așa, cam da, folosind da, da. GPS-ul, dar mă rog, pentru unii, o abatere de 3 metri într-o parcare este prea mult. E mult da. <laughs> <laughs> și atunci, acum ai posibilitatea în Google Maps să uh, marchezi manual punctul de pe hartă. Deci da. deschizi Google Maps când ai parcat, pac, și pui acolo un P de la parcare. Și asta este o nouă facilitate, deocamdată numai pentru Android, urmează poate și pentru iPhone, sigur, oamenii care au iPhone... O memorie mai bună, sau da, ce? Da, da. Și memoria mai bună și de obicei fac poză la locul respectiv de parcare. De pe Waze îți dă voie, te, te invită să faci poză dacă, dacă ajungi la destinație, la, locul, da, la da. locul respectiv și după aia îți reamintește chestia asta. asta. Auză, dacă pui punctul ăla de, nu da, știu, scuze, de două. 10 ori pe, pe parcarea aia, după aia îți vine cineva și îți desenează locul <laughs> și îl faci al tău, da. mai știi? îți faci o inimă și scrie love. Dar merită văzut pe Waze, apropo de asta, că poți să pui poza cu locul respectiv, pe comunitatea Wazerilor din România, pe Facebook și mai au niște forumuri, din când în când există o secțiune în care uh, sunt colectate fotografiile amuzante puse acolo. Pentru uh -huh. că Waze n-are de unde să știe că locul ăla chiar arată așa cum ai pus tu. Și oamenii se distrează pun totul de fotografii fani asta tare. Da, nu știu dacă e de tare, dar Nu știam că pe forumuri de sără. Vlad e Wazer profesionist. Nu da. sunt Wazer profesionist, Înțeleg. sunt early doctor. Da, înțelegeți? În timp ce mai avem o wazer în da. studio, aceasta este Ioana. Ioana născută în București, crescută în București, merge acasă cu Weiser. Da, așa este. Nu reacționează. Acum o să reacționeze după ce de microfoanele. 8.54, dublu sau nimic după ora 9, știri la 9, Cristian Tudor Popescu și judecata de joi și nu numai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 dansează mai mult și se bucură mai mult. Pe 26 martie avem 90 de minute să le luăm locul, să strigăm mai tare, să cântăm și mai tare și la final să devenim noi cea mai fericită țară. Telecom, sponsorul principal al echipei naționale.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 Reduceri de până la 50% la tot mobilierul LEMS Ca să simți cu adevărat că a venit primăvara și în casa ta Vrem să te surprindem cu noua colecție 2017 Bucătării, livinguri și dormitoare cu fronturi superlucioase Până la 1 mai, în magazinele LEMS Ai prețuri mai mici cu până la 50% la toate produsele LEMS înfrumusețează casele românilor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 A fost odată Maria, care în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene. Cu toții au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul, a realizat că amețelile nu sunt deloc amuzante. Află pe vertij.ro la ce medic trebuie să mergi pentru ca povestea ta cu amețeala să aibă un final fericit. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vă tăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat, după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu Sprijinul EON România.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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. maxime. Astăzi, între 14 și 25 de grade, mai răcoare va fi în zona de litoral, unde nu vor fi mai mult de 9 grade. 20 de grade este maxima anunțată pentru București. Izolat în vestul și nordul țării, apar averse și descărcări electrice în restul teritoriului soare astăzi. Începem cu o informație de ultimă oră, incendiu uriaș la un depozit de armament din Ucraina, cel mai mare din țară, situat în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, regiune aflată sub controlul autorităților de la Kiev. Mii de oameni sunt evacuați din zona respectivă, deocamdată nu există informații privind victime. Date actualizate despre subiect la știrile de la ora 10, dar și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mesajă de condolență de la liderii internaționali după atacul terorist de la Londra, oficial de la Bruxelles, dar și lideri din Spania, Statele Unite și Scoția și-au exprimat solidaritatea față de Marea Britanie și de victimele atacului de ieri. Regina Elizabeta II a Marii Britanii și-a anulat vizita programată astăzi la noul sediu al Poliției Londoneze. În țară, președintele Claus Iohannis a scris pe contul său de Twitter că este alături de românii răniți în atacul teribil de la Londra și de toți cei afectați. Cel mai recent bilanț arată că 5 persoane au murit, inclusiv și și alte aproximativ 40 au fost rănite Ciprian Ioana Gândurile mele sunt alături de Londra. Împreună nu vom înceta niciodată să dovedim că iubirea triumfă în fața urii, toleranța în fața fricii, a transmis președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Iar președintele Consiliului European Donald Tusk a scris pe Twitter. Europa este ferm alături de Marea Britanie împotriva terorismului și este pregătită să ajute. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, și omologul său luxemburghez, Javier Bettel, au dat asigurări că lupta împotriva terorismului va continua. Și Departamentul American pentru Securitate și a exprimat solidaritatea cu Marea Britanie și a condamnat atacul, în vreme ce secretarul american de stat Rex Tillerson a transmis condoleanțe. Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a discutat cu premierul Tiriza May. Președintele Klaus Johannis a scris pe Twitter Sunt alături de românii răniți în atacul teribil din Londra și de toți cei afectați. Condoleanțe familiilor victimelor. România solidară cu UK a scris șeful statului. Într-un gest de amenințare fără precedent, președintele Turciei susține că europenii nu vor mai putea să meargă în siguranță pe străzi dacă liderii statelor occidentale își mențin atitudinea din ultimele săptămâni în relațiile cu Ankara. În plină campanie de epurare a opozanților săi din viața politică sau din instituțiile statului, Recep Perdoan organizează luna viitoare un referendum prin care cere ca puterile să-i fie sporite. Recent, Germania și Olanda au interzis mitinguri ale susținătorilor săi, invocând de securitate. Manuela Nicolescu. Ankara este în plin conflict diplomatic cu Olanda. Oficialitățile din statul european au blocat de curând aterizarea unui avion al ministrului de externe al Turciei și au ordonat celui al familiei să părăsească țara. Cei doi demnitari aveau de gând să ia parte la un meeting pro-Erdogan din Rotterdam. În opinia lui Recep Tayyip Erdogan, aceste practici ar fi citez naziste sau fasciste. El a extins apoi aceste acuzații și la adresa cancelarului Germaniei, Angela Merkel. În Germania trăiește o importantă comunitate de turci. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și-a folosit discursul de investire pentru a-l avertiza Perdoan că riscă să distrugă toate realizările țării sale și să strice relațiile cu partenerii săi prin astfel de acuzații și amenințări. Într-un interviu recent la Europa Corina Crețu, comisar european pentru politici regionale, a amintit că Uniunea și Turcia au convenit ca statul turc să primească peste 3 miliarde de euro pentru a îngriji pe refugiații din Siria ajunși pe teritoriul său. În țară, statul român va fi dat în judecată la CEDO dacă nu găsește o soluție pentru bolnavii care au nevoie de transplant de plămâni avertizează asociațiile de pacienți. Pe lista de așteptare pentru o astfel de intervenție sunt 70-80 de persoane, spune la Europa FM Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România. Agenția Națională de Profil verifică între timp centrul de la Spitalul Sfânta Maria din București, unitatea medicală a cerut să fie inclusă în programul național de transplant, dar autoritățile vor să se asigure că eventualele intervenții vor fi lipsite de riscuri. Întreba de Europa FM, ministrul sănătății Florian Bodoc nu a putut spune câți pacienți sunt afectați. Pentru absolut orice detalii tehnice, privire la număr de pacienți, vă rog să vă adresați în schiz, instituție de presă și vă răspundem. Domnul Zota, președintele a NET ului spunea ieri că sunt cinci pacienți pe lista de așteptare la AKH. Domnia sa este cel care se ocupă de, din partea Agenției Naționale de Transplante și cu siguranță are detalii și nu vreau să... Dar ce se întâmplă cu acești pacienți care așteaptă? Acesta este motivul pentru care am solicitat întâlnire telefonică cu domnul profesor de la Vienna. A avut dreptate fostul ministru Vlad Voiculescu atunci când nu a autorizat Spitalul Sfânta Maria pentru transplant? Nu vreau să mă pronunț asupra ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Până acum, 40 de români au făcut un transplant de plămâni la clinica AKH din Viena, iar statul român a decontat pentru fiecare 120.000 de euro. Știrile s-au prezutocamdat aici ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Bastia! <fie> Bună dimineața, Sorana Cârstea a învins-o pe campioana olimpică Monica Puig în runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a trecut cu 6-2-6-4 de jucătoarea din Puerto Rico, iar meciul a durat doar o oră și 10 minute. Sorana Cârstea va juca în continuare cu letona Anastasia Sevastova, numărul 25 WTA, care intră direct într-ul al doilea. Și Patricia Maria Ziga a câștigat meciul cu britanica Heather Watson, a ajunsă pe locul 108 mondial. Românca venită din calificări s-a impus cu 7-6-6-1 și o va înfrunta acum pe Cristina Mladenovici.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 Esta va avea loc la 5 aprilie. Luca mulțumim! Continuăm cu judecata de joi. Cristian Tudor Popescu doar câteva minute în deșteptarea. A și să nu uităm de dublu sau nimic, 3200 de euro azi. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Joshua Kedison, Jesse, 9 și 10 minute, Vlad numără banii, Luca numără întrebările, noi îl ascultăm, ascultăm pe Cristian Tudor Popescu, judecata de joi, în deșteptarea la Europa FM. Ce deosebire este între Iordache, altă întrebare, și ministrul Tudorel? Radio Erevan e de părere că Iordache nu răspundea la întrebările care îi se puneau. În vreme ce actualul ministru al justiției răspunde la întrebări care nu i se pun. L-a întrebat cineva pe ministrul Tudorel dacă trebuie evaluați de urgență procurorul general Lazăr și procurorul șef DNA Chioveși? Nu. A răspuns el că e musai. Zdruncinați sufletește. Lazar și Căveșii i-au cerut sfatul dacă e cazul să-și dea amândoi demisia? Nici de cum, le-a zis el preventiv, că poate cugetă un tric și și-o dau. S-a dus în Parlamentul European ca să spună Comisiei de Libertăți Civile, fără să-i ceară cineva, că, citez, UG 13 n-a fost în sine o problemă. Populația a reacționat că ordonanța a fost adoptată la 10-11 seara. încheiat citatul. Care va să zică, respingerea pe fonda acestei ordonanțe de către CSM, DNA, parchetul general, DICOT, în alta curte de casație și justiție, fac și acestea parte din populație, nu? Pancartele și scandările, cât se poate de clare și sugestive din piețe, identificând favorizarea infractorilor prin zisa ordonanță, sunt trecute sub tăcere cu rea știință de reprezentantul României. Pentru Ministrul Justiției Române, sute de mii de compatrioți s-au speriat de OUG-13 pentru că făceau pipi în pat, noaptea când erau mici. Mai mult, OUG-13 a generat ceva mult mai important decât protestele societății civile pentru evoluția statului de drept, zice domnul Toade. Decizia CCR la sesizarea lui Tăricianu, potrivit cărea procurorii nu pot ancheta pe viitor miniștri care adoptă acte normative. Fiecare putere să rămână în matca ei constituțională. Încheie acest Montesquieu de Bachlui. Da? Și dacă un ministru ia pagă ca să împingă o hotărâre de guvern, cum de atâtea ori se întâmplă, cine la închetează magnificus rector Tudorel? Curtea Constituțională? Parlamentul? Colegii lui din guvern? Matale nu, că sunteți ocupat cu anchetarea lui Lazar și Căveși. În Parlamentul European n-a mințit numai ministrul Tudorel. A făcut-o și Gabriel Licianu, afirmând că Liviu Dragnea ar fi declarat, citez, explicit la un post de televiziune săptămâna trecută, trebuie să ne concentrăm pe demiterea procurorului șef DNA, pe demiterea doamnei Căveși. Ca jurnalist știu foarte bine că Dragnea n-a spus public niciodată așa ceva. În schimb, ministrul Tudorel, liberal de RIT Tăricianu, ce cere în cap cu vechiul și distinsul țucălar PSD Dorneanu, căruia ei vine tare greu să-i zică lui Dragnea că nu poate fi premier, precum și majoritatea din Parlament, prin gura unor Șerban Nicolae, Nicolicea și cine o mai sări pe interval, spun asta în fiecare zi, în cor sau cu schimbul. Așa cum m-am temut din ziua abrogăriei, OUG13 a fost doar o șarjă diversionistă, menită parcă să consume forța de reacție a oamenilor. Atacul blindatelor și aviației hoților de partid și de stat ia acum în plină desfășurare. Discetarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Suntem aici pentru dublu sau nimic 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la concursul nostru 1769 este numărul de SMS Scrieți dublu numele vostru orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii 400 de euro 800 de euro 1600 sau 3200 Astea sunt opțiunile de astăzi 1769 SMS cu tarif normal Scrieți dublu numele vostru și orașul și luați toți banii Ed Sheeran, shape of you imediat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 Te provocăm să găsești în altă parte Mai ieftin decât la Carrefour Dacă reușești, ți dăm de zeci ori diferența De exemplu, pe 22 și 23 martie Ai ulei Sorica ca un litru La 3,49 lei Și doradă proaspătă La 23,99 lei kilogramul În plus, până pe 26 martie Ai hoverboard Boxster Lex Go La 899,9 lei Carrefour Pentru o viață mai bună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 Și la Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicări Diete alimentare dezechilibrate Mese copioase Medicamente Alcool Ficatul și stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu sanul hepatic. Hepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sano hepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sano hepatic, orice vestin, fără chin!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 Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România.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 Last night you were in my room Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm, in I'm, in I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body Every day discovering something brand new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 Are un succes teribil Nu de Ed Sheeran, nu la Ed Sheeran, Mă refer, ci concursul dublu sau nimic Foarte multe mesaje și în această dimineață Vă mulțumim în câteva minute Ne întâlnim în direct la Europa FM Pentru 3200 de euro da, pentru cei care călătoresc, o diferență fundamentală în favoarea României este constatată aproape imediat ce pășesc în altă țară, și anume viteza internetului. Ne e de internetul românesc, cum plecăm afară? No. Mă, mă dar ce internet avem noi acasă. Într-adevăr, România Așa. are una dintre cele mai rapide, una dintre cele mai bune viteze de internet din lume, probabil cea mai bună din Europa. De asemenea, procentajul caselor care au internet în țara noastră a crescut vertiginos de la 42% în 2010 la 75% anul trecut. Mult mai multe case au internet decât canalizare. Deci țeavă de net avem, țeavă de apă n-avem. Salariile din IT sunt printre cele mai mari din țară în România. Cei care lucrează în acest domeniu spun totuși că țara noastră, din acest punct de vedere, rămâne o țara discrepanțelor, fără a-i lua în calcul pe specialiștii IT, Românii nu prea știu cum să-și facă viața mai ușoară cu ajutorul internetului. Cu alte cuvinte, ne bucurăm de viteză mare da. la, la internet, dar ca să nu folosim, ce facem cu el. Da, torenți și uh, site-uri de știință și tehnică, dacă înțelegeți ce vreau să spun. <laughs> Într-un interviu pentru Ager Press, directorul unei companii IT, Marcel Borodil, îl cheamă, spune așa Citesc, suntem o țară cu mai mulți informatici în per capita decât alte țări, dar dacă ne uităm la nivelul de informatizare din România, încă avem mult de lucru și nu suntem neapărat mândri de locul unde am ajuns. E suficient să ne gândim la cardul de sănătate uh -huh. ca să înțelegem ce spune domnul Borodi când spune că nivelul de informatizare nu e grozav. Victor Marin, l-am întrebat pe el, l-am rugat să verifice ce spune domnul Borodi. Victor, ce știu românii să facă cu calculatorul? Sau cu telefonul inteligent, după caz. Conform Eurostat, în România lucrează aproape 230.000 de oameni în IT și telecomunicații, așadar mai mulți decât populația Ploieștiului. Ca număr absolut de IT suntem pe locul 8 din 28 de state și, similar, România are și a opta cea mai mare populație din Uniunea Europeană. În Germania, de exemplu, muncesc aproape 1,5 milioane de specialiști în IT și telecomunicații. Mai mulți it decât noi au și Marea Britanie, Franța, Italia, Olanda, Polonia și Suedia. Dar exceptând Olanda și Suedia, toate celelalte au op populație mai mare decât România. Partea bună e că, raportat la numărul locuitorilor, România are totuși a cincea cea mai importantă comunitate de it din Europa. Încă și mai îmbucurător este că între 2011 și 2014, numărul it și experților în telecomunicații de la noi a crescut cu peste 25%. Conform celor de la Eurostat, este a doua cea mai importantă creștere din Uniune. Doar sectorul IT din Germania s-a dezvoltat mai mult de atât în ultimii ani. Pe de altă parte, românul nu e frate cu calculatorul sau cu internetul, nici pe departe. 30% dintre români nu au folosit niciodată internetul, lucru care ne plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Doar bulgarii stau mai prost ca noi și ca termen de comparație, la nivelul Uniunii, procentul celor care nu au intrat niciodată pe internet e de numai 14%. Nu-i vorbă, trei sferturi dintre casele de la noi au acces la internet, în condițiile în care nu așa, 40% dintre români au wc în curte. Doar 20% dintre români fac cumpărături online și un procent similar dintre șomeri folosesc internetul pentru a-și căuta un loc de muncă. În schimb, trei sferturi dintre români între zilnic pe rețele de socializare, în condițiile în care media europeană e de numai 63%. În concluzie, România e o țară a paradoxurilor și când vine vorba de internet. Sectorul IT de la noi este printre cele mai puternice din Europa, dar gradul de informatizare general e mult sub media Uniunii. că noua și Facebook-ul ne merge mai bine cu ocazia asta. Eu observat ce bine merge facebook în România. Zbirne. Da, pe când în Grecia, A, în Austria, în asta merge atât de greu Facebook-ul ceva de asta. Nu, viața ta. Da. Nu, doar în Grecia. Era ușor fric, dar de asta sunt în Grecia. Ca acolo <laughs> e cald, nu știu cum, când mă duc eu e cald. Dacă dacă dacă dacă și cu parcă dacă aveți ceva timp la dispoziție, uite, vreo 10 minute așa puteți să ne trimiteți SMS-ul la 1769, număr cu tarif normal, cu textul culoare urma de răspuns la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce și orașul din care ești și poți câștiga un kit pentru renovare oferit de Kober, pentru că noi așa Kober și Europa FM te invită și în această dimineață la concurs. Detalii și regulament pe EuropaFM.ro. urăm mult, mult, mult succes. Noi și 30 de minute. În 3 minute și jumătate intrăm în direct cu voi pentru dublu sau nimic. Să dăm bani astăzi toți 3.200 de euro.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 Fue una tortura, perderte. no sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo hombre y no me y yo. Solo de errores y sé que es tuyo corazón. Mejor te guardas todo. Eso tocarra con ese guaso destino no Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olmoss y trenen ferez Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas. Sin mis promesas, Ay, amor, es una tortura perderte. Yo sé que no es ilusante, pero lo sé, no no puedo arreglar, amor. No solo de el hombre, y no de excusas, vivo yo. Solo error yo corazón. te guarda es otro perro con ese No te bajes no te bajes oye negrita, mira no te rajes el lunes a viernes tienes mi amor déjame mi mi negra no me castigues más porque ya fuera si no tengo más soy nunca arrepentido Estoy como el que vuelve a su nido Yo ¿Yo? sé que Sólo de familia, l'ombré, hombre mă scuză, trăiesc eu. mi corazón Ay, ay, ay, ay, ai, todo lo que ai, ai, ai, Una tortura ai, Alejandro Sant, cu Shakira aici la tortura 8 și 8 și, și 33 de minute. Tinerete, tinerete da, asta e. Euh sau nimic, asta ba. avem uh, această oră. Sorin din Baia Mare, bună dimineața Sorin. Mă Sorine. Sorine. Da. <laughs> Ce mai faci? Bună dimineața. Bună dimineața. Ai trești. Ceva la muncă. La, la muncă. muncă. A, așa de dimineață? Asta e. Am înțeles. Dar, am stăros să de, de pe la 8 nu de la 9 care în București se lege. Am, a, înțeles. A, am a, înțeles. Am înțeles, am prins o pasta. Ți se pare că la <laughs> da. Ne zici asta 9 care vorbea ea de la 7. Da, nu, nu, voia domneavoastră. Nu, nu. Da. Am înțeles. Bine, sori, noi avem reguli foarte simple aici la București. ă <laughs> uh, avem 8 secunde pentru a da un răspuns corect. De fapt, ai 8 secunde pentru a da un răspuns corect pentru fiecare întrebare. Te poți opri oricând în timpul jocului și rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Nu puțin, având în vedere că plecăm de la 400 de euro. Sau dublezi de fiecare dată, însă riști să greșești și atunci asta e. Banii rămân la Vlad. Am Știi, cât, știi cât te poate face cu 3200 de euro? Oho, habar Bine, te ajută cineva? Da, e tata. A, ah, aici la, deci că sunt la muncă, ce la e, tata. <laughs> Băi, am înțeles că băimărenii acolo sunt oameni serioși. Când te angajează tata, ai de muncă, serios? Nu ca aici, în Telorman. Da, da. Când da, te angajează tata tălași, și la, da. Da, primești subvenții de 3 milioane de euro. Exact. De la stat pentru exact. o fermă cumpărată cu 500 de dolari. Hai să încercăm uh, să luăm banii sau să dăm banii noi și să iei tu multă baftă. 400 de euro. pentru 400 de euro trebuie să ne spui doar în ce război a luptat și murit Ecaterina Teodoroiu. Răzbunii in pentru Ceana, de independență, nu? Nu? Da, în ce ana a avut loc războiul de independență? În Aia Asta ai a enimerit-o. Bravo tata. Bravo tata. Hai de capul meu. Dar de primul război mondial ai auzit de bătălia de la... Mără... Da. Da. O fată am avut și noi ca lume. Ecaterina Teodoroiu, moarte sub blocoterent. Da. Da, asta e. mai Mâine 4.000 de euro, nu? Nu 4400. Nu, mâine 4.000 mâine, da, știi tu. Mulțumim, Sorin, te salutăm numai să bine. Să trăiești. Să trăiești, Sorin. Mâine, asta a vrut să zică Sorin, ne-a lăsat moștenire 4.000 de euro. Nu mai pot, nu știu ce întrebări să mai... Pute. Mâine avem 4.000 de euro. Păi, Caterina Teodoroiu. Hai să o repetăm pe asta de azi. Mâine începem cu aceeași <laughs> întrebare. <laughs> Hă? De să putem începe cu această întrebare da. Da? În, ce război, nu, dar putem, în ce război a luptat Peneș Curcanul Capitanul Iată. Walter Mărăcineanu da. Cum se numea Reduta cucerită de Sergiu Nicolaescu <laughs> În filmul <laughs> Independența <laughs> Bine, mulțumim mult pentru Încredere, ne-am oprit La prima întrebare, astăzi n-am dat niciun ban, Dar mâine avem 4.000 de euro Gelato la Roma sau un ceai fierbinte chiar în centru Londrei. Mm -hmm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 Atent selecționate, anticrcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticrcel spune stop crceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 să le schimbi din casă. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai pompă de stropit pentru grădină, capacitate 5 litri la doar 44,99 de lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro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 Că mai bună muzică. Europa FM. Că mai bună muzică. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start.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 și 47. Au venit foarte multe SMS-uri și în această dimineață și vă mulțumim pentru ele, pentru concursul Kyobr. Dacă ai răspuns prin SMS la întrebarea ce culoare are casa ta ideală și de ce, Kyobr și Europa FM te premiază fix în acest moment. Mergem în Râșnov. Liliana e de acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Liliana? Prânz. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Mulțumim și tare! Eu mult. și soțul meu, și vă urmăresc pe Facebook, sunteți nemaipomeniți. Mulțumim tare mult! Liliana, ești draguță, spune în ce culoare are casata ideală? Uh, caramiziu deschis. Caramiziu deschis? Uh, da, da. De da. ce? Poate adică roș roșcat? Da, da, da. Sau un galben pai. Uh, și și soțul știe că place roș îți plac roșcatele? Uh, da, da, este planul Sunt planul statele și bruneții. Dar de ce vrei caramiziu <gri> ce deschis? Păi, că dacă este caramiziu închis, e prea. prea închis. <gri> e prea închis. Da, să fie mai deschis. Cât de bună dă un răspuns? Da, da, la Rășnova, acolo, tradițional, adică sunt mai degrabă crem, nu? Și am mai văzut și mai verzui da. casele, nu? Sunt și crem, sunt și albe, sunt și gaze în acum s-au construit și lumea, fiecare A... după gustul lui. Avem dități. Ăsta da. e răzănsul corect. Da, da, da. Bravo, Liliana, da, da, ai câștigat la Europa FM un kit pentru renovarea casei tale, oferit de Kiober, împreună dăm culoare primăverii. O avem pe Delia în deșteptarea și ne apropiem de întâlnirea cu domnul Dinu. <spers> și 52 de minute, vin știri din Birmania, înțeleg că acolo se fură cu totul. Birmania, dar Birmania zice Ager de uh -huh. fapt este Myanmar. Așa. Așa, este un presupus hoț din Birmania, zice Ager Press, adică un hoț din Myanmar. Așa. A fost arestat pentru că sub acuzația că a furat o casă cu totul. Asta, deci tot tot, tot, tot, tot, tot, tot, adică a furat din casă, a luat tot. A furat din casă și după aceea a furat și casa cu totul, tovarășul și a zis că ia casa de bani și el a luat toată casa. Despre ce este vorba acolo? Deci casa a fost dezmembrată. A, okay. În zona respectivă casele sunt construite dintr-un soi de panouri țesute din bambus, din fibră de Așa se bambus. explică. Da. Cam martor ocular, vă spun. Este cu totul special să dormi într-o casă de asta, mai ales când ai un vecin care-s fore. Dacă, dacă se spore în vecin, practic nu poți să dormi. Vrei să merg cu tine în Mianmar? În Myanmar? Nu. Zic, zic așa, Mian nu, că am fost cu o cunoștință comună care dormea a. două case mai încolo și el a, -a dormit. Și a fost cu tremur. Da, și tot satul asta ce l-a ascultat pe el toată noaptea cum dădea cu motocoasa prin pat. Am înțeles. Da. Auzi, asta nu poate fi o știre în România, mă gândesc. Adică faptul că cineva a furat o casă în Birmania, în România unde se fură o țară, cu da. tot ce e în ea, nu cred că mai poate fi o știre. Da, mă rog. Pe de altă parte am auzit la cum sunt construite unele din, unele din blocurile astea. Noi cred că pot fi și astea furate cu totul. Da, Sunteți dezmembrate și furate cu totul. 6 minute până la fix, până la ora 10 avem 4.000 de euro, îmi spune Ioana mâine dimineață în deșteptarea la dublu sau nimic. Ai auzit, Luca? 4.000 da. Eu de nu știu ce să euro. Lucrăm zi și noapte acum pentru concursul asta de mâine. Trebuie să da. dăm mâine 4.000 de euro. Și cam atât. Plinul de poșetă la are Dinu, așa că nu ne băgăm în treaba asta. Da. Nu mai bine. este un cacadu. Un ursuleț de copac. <laughs>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 În magazinele Flanco a început mare noire de primăvară. Schimbă-ți și tu electrocasnicele cu unele noi din ofertă și primești până la 30% reducere pe voucher. În plus, mașina de spălat rufe Hotpoint Slim 7 kg are un super preț, 1.249 de lei. Iar dacă alegi plata în noi îți răspundem pe loc. Super ofertă Flanco! Înghețata, soarele cu dinți sau colegul răcit? Cine mi-a îmbolnăvit copilul?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 dar tocmai azi, când ai testul ăla la fizică! Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Și acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? Incearca Parasinus! cât de supărătoare ar fi leceala ta și în orice stadio ar fi ea, vânătorii de leceală te vor ajuta! Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Doar la Bila vii să cumperi, pleci cu bani. Primăvara aceasta ai garantat 5 lei cadou la minim 50 de lei pe bon. Detalii în orice magazin Bila. Ascultă-mă, totul este conectat. Căldură, grație, vibrație și energia unei mulțime în care dispar granițele dintre eu și tu, lăsând loc pentru împreună. Telecom te conectează la o experiență emoționantă. Andreea Boceli în concert la București și Cluj pe 22 și 25 iunie. Iați acum bilete la preț special oferite exclusiv pentru clienții Telecom. Intră pe andreeaboceli.telecom.ro Telecom. Experiențe împreună.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 România în direct cu Moise Gural. Eu chiar spionez copilul. Pe telefon. Din curiozitate am uitat un pic în istoric. Și s-a încrețit carnea pe mine, ți-a șeras la A, iată, iată. Vedeți sau... că sunt două lucruri diferite. Pentru vârsta ei și n-ar fi trebuit să le afle de pe internet. România în direct. De luni până joi la sfert, la